Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Nu har vi fått ett långt och innehållsrikt mejl från Anna-Karin Jobs Arnberg i Dalla Floda som jag är rätt säker på att vi kommer att ha anledning att återvända till fler gånger. Idag så tänkte vi ta upp ett talesätt som hon nämner- men som inte många minns- men som var välkänt i äldre tid. Det har att göra med- temperaturen i sjöar och vattendrag- som ju blir kallare- när sommaren går över i höst- och varmare när isarna smälter- på vårvintern. Men för att förstå Anna-Karins berättelse- så måste vi veta- att byarna i Dalafloda är omgivna av vatten. I norr finns- Flosjön och i söder rinner Västerdalälven förbi. De förenas av ån Noret som rinner genom byarna. Dala har alltså haft många badplatser att välja mellan. Men, berättar Anna-Karin, den 29 juni på Orlarsdagen, det vill säga Orlåsdagen, kom kallstenen i Noret, så då var det färdigbadat för barnen. Min kompis Begitta kommer ihåg hur hennes far sa att det var så förr. Att gammelfolket gjorde vad de kunde för att barnen inte skulle leka och ha roligt. Och det var bara ett konstaterande. Barn skulle arbeta och inte roa sig. Men alltså Bengt, vad var det för kallsten som hamnade i noret på Olofsdagen och som satte punkt för badandet där? Är det här något som man har känt till från andra håll? Ja, det är nog inte många som minns det kalendariska talesättet om kallstenar i vattnet. Främst på Olofsdagen, men också på andra märkesdagar under sensommaren som Jakob, Lars och Bartolomeus. Men förr levde den här traditionen i Svea-landskapen och här och var i Norrland, liksom i Finlands svenskbygder. I södra Sverige är den helt okänd. I gräsmark i Värmland kommer kallstenen redan på Jakobsdagen den 25 juli. Där brukade de gamla säga att nu kastar Jakob en kall sten i sjön. Det skulle bli kallare att bada efter Jakobs stenkastning. Men eh, olofsdagen har varit vanligast och från norra Uppland och Gästrikland finns uppgifter om tre kallstenar. Olof kastade den första kallstenen i sjön, Lars den andra och Bartolomé den tredje. Och då kan vi ju påminna oss att Lars, 10 augusti, har räknats till järnnätterna då det blev kallt. Mm, Anna-Karins kompis, och hon kom ju ihåg, eh, tänkte hon, att den här kallstenen också innebar att det var slut på badandet. Därför att de äldre tyckte att barnen skulle arbeta och inte roa sig. Men har det varit så överallt där det här talesättet har förekommit? Nej, upptäckningarna i våra arkiv nämner sällan något om regelrätta förbud. Men på många håll delar man nog uppfattningen att barn skulle arbeta och inte ha roligt. Om vi tittar på de namn som förekommer i talesätten om kallstenar så finner vi att de alla är gamla helgonnamn. Och att deras dagar i kalendern alla en gång har varit helgdagar. Dagar då det lästes en mässa i kyrkan. Vilket ju har lett till att man långt in i protestantisk tid har talat om Jaks mäss, Ols mäss, Och jag tycker ju att det finns en stark magi i bilden av de gamla helgonen som får sköras vatten att genom att kasta en sten i vattnet. Man kan lätt få för sig att det är en medeltida tradition som speglar föreställningar om helgondens makt över väder, väderlekan. Men kan det verkligen vara så? Är det en medeltida föreställning om helgon som kastar stenar i vattnet? Är det det? en medeltida föreställning alltså? Nej, traditionen om de kalla stenarna på Olofsdagen och de andra dagarna under sensommaren finns inte belagd i några medeltida källor. Så den måste ha uppstått i nyare tid som en slags pangdang till ett betydligt äldre talesätt som handlar om varma stenar. Och det talesättet hör hemma ett halvår tidigare i kalendern i slutet av februari. Och där är det alltså fråga om varma stenar och den traditionen den kan följas ända tillbaka till medeltiden. Och nu tänker du förstås på Petter som kastar den här heta stenen i sjön. Och det är ju en tradition som väl är helt utdöd i våra dagar. Bland annat därför att ingen längre vet vem Petter Katt syftar på. Men i gamla almanackor hade den 22 februari det latinska namnet Petrus in cathedra eller Petrus Catedratus. Och det man firade på det datumet, det var aposteln Petrus uppstigande på biskopsstolen i Antiochia i Syrien någon gång efter år 55. I svenska allmännackor användes förkortningen Petrpunkt och Kattpunkt. Och det ledde till att Dan i folkmun fick det faktiskt verkligen lustiga namnet Petterkatt. Ja, och då kan man ju fråga varför kastar Petterkatt en het sten i sjön? Jo, det var en äldre tid sätt att varna för att isarna började bli osäkra. Talesättet Petter Katt kastar den heta stenen i sjön. Det har förekommit i ett sammanhängande område som omfattar nordligaste Tyskland, Danmark, Norge och sydvästra Sverige upp till Värmland ungefär. Och det är gammalt. Det går tillbaka på en medeltida indelning av året i fyra kvartal- där den 22 februari, Petrus katedratus, är första dagen i vårkvartalet. I Norge har det här talesättet varit så vanligt att den här dagen har fått namnet Per Warmestein. Men den 22 februari har inte varit den första vårdagen överallt i Europa. En annan och faktiskt mer utbredd tradition har varit att det är Mattiasdagen den 24 februari som... Inleder vårkvartalet I Småland kallades den här dagen för Mats Isarivare Det var den dagen då isarna började gå upp Och när du och jag, Kristina Hade vårt radioprogram Folkminnen Då fick vi ett brev från en radiolyssnare i Kalmar Som mindes talesättet om Mattias och den heta stenen mm, Och det brevet har vi nu tagit fram igen Och det var den gången då avsändt av en person Som heter Arne Svensson Han skrev så här under min barndom på 30-talet i Östra Blekinge hörde jag äldre människor säga Nu har Mattis eller Mattias kastat den varma stenen i sjön. Möjligen hörde jag samma talesätt hos mina morföräldrar i Vissefjärda i sydligaste Småland. Med detta talesätt ville man alltså markera att från och med Mattias dagen var isen mera opålitlig. Uppifrån tärde solen på den, nerifrån vattnet. Och så här Långt efterhand inser jag att det kanske också fanns ett pedagogiskt motiv i talesättet. Vi barn skulle avskräckas för att ge oss ut på isen. Men när man tänker på det här, alltså är inte då 21 och, eller 22 sagt och 24 februari ett alldeles för tidigt datum för islåsningen? Då brukar väl ändå isarna vara betryggande på de flesta delar av Sverige, är det inte så? Jo, för vår tid låter de här datumen i tidigaste laget. Men då glömmer man att talesätten om Petter, katt och Mattias som kastar en het sten i sjön att de är från en tid då den julianska tideräkningen fortfarande gällde. Och den innehöll en liten differens mellan det officiella året och naturåret som på 1700-talet hade vuxit till elva dagar det här felet avhjälptes i Sverige 1753, då vi gick över till den gregorianska tideräkningen. Innan dess inföll både 22 och 24 februari 11 dagar senare på året. Och då hade vårsolen hunnit med att göra mer än en is osäker. Fast man måste ju ändå fundera över liksom hur i, sen då det talersättet om den heta stenen har uppkommit. Alltså man kan ju undra... Hänger det här ihop på något sätt med den här tiden när man värmde upp badvattnet eller vatten i ett kokkärl och hade just heta stenar till sin hjälp? Ja, det är en tolkning som har lagts fram av flera forskare. Det är ett faktum att man tog och hetade upp stenar och värmde vatten på det sättet. Men något som säkert har bidragit till att bilden av den heta stenen har fastnat i folks minne det är ju att man faktiskt kan se hur isen smälter kring stenar som sticker upp ur vattnet. Och i en upplag av bondepraktikan från 1733 så uttrycks det så här. Om att tio dag sägs en varm sten kastas i vattnet- så att stenarna efter den dagen skulle förtära isen runt om sig. Där mm. har vi ju precis, precis det här som jag tror många av oss har iakttagit. Hur, hur det smälter kring stenar som sticker ja. upp ur vattnet. Ja. Ja. Om vi skulle försöka sammanfatta då vad vi har sagt här om varma och kalla stenar som kastas i vattnet. Så ursprunget är att man redan på medeltiden personifierade namnen på ett par kalenderdagar i februari och sa att Peter Katt och Mattias gör isarna osäkra genom att värma upp vattnet med en het sten. När de talesätten fortfarande var fullt levande i söder och mellersta Sverige hittade folk längre norrut i, i Svealand och i södra Norrland. Alltså på, de hittade bara på att samma sak ägde rum på sensommaren när vattnet i sjöarna började bli svalare. Men de som kastade stenarna då var förstås de som hade namnsta på viktiga dagar under sensommarna. Sådana som Jakob, Olof, Lars och Bartolomeus. Så detta om heta och varma stenar. Men jag har en annan fundering. Alltså, du vet, jag har ju mitt skrivbord placerat så att när jag tittar ut genom fönstret så har jag faktiskt ett rundbärsträd som man ser direkt utanför fönstret. Och jag tycker kanske att rundbären har de inte varit rödare i år än. Vad de brukar vara. Jag har tyckt precis likadant. För att eh, ovanligt röda rönnbär och ovanligt många. Alltså jag, jag eh, har åkt förbi rön rönnar där, där det liksom är faktiskt alldeles rött av rönnbär. In inom parentes kan man ju säga att ordet rönn kommer av röd. Så att eh, rönnen har fått sitt namn av sina röda bär. Men då kan jag tänka mig att... Alltså det här är ju då en sån typisk sak du och jag har iakttagit. och då kan man tänka sig att det har folk gjort genom århundraden mm. och då måste de väl också ha uttytt någonting av det här. Ja, alltså jag tror att många som lyssnar på det här har hört talesättet att är det mycket römber och röda römber då blir det en kall vinter med mycket snö och det här talesättet det finns inte i hela Sverige utan det är... Framförallt tror jag i Mellerstad och södra Sverige som man kan höra det. Och eh, i Norrland så finns det ett talesätt som har en helt annan uppfattning. Och det är att eh, är det mycket römber som tynger ner rönnarna, ja, då blir det lite snö- för rönnen bär bara en börda om året. Och det här är ju liksom här kunskap som gör att det blir lite krångligt när man börjar flytta runt i landet. Ja. ja, och går man till bondepraktikan och andra äldre källor, ja, då kan det vara ytterligare en tolkning, alltså att är det mycket rönnbär, då ska det bli en blöt och regnig vinter. Mm. Så att de här tolkningarna, man kan säga att det ligger något väldigt tilltalande i dem, nämligen att... I naturen så finns det någon slags så där att, att träden hjälper till exempel fåglarna att överleva under vintern. Om det blir en sträng vinter så ska det bli mycket römber för dem att kalasa på. Men i själva verket så är de här tolkningarna de är motsägande, de är olika i olika delar av landet. De ändrar sig historiskt så att under ett visst århundrade så kanske man... –hävdar en uppfattning och sen en, något annat så, så har det precis svängt om. Och eh, i vår tid så är det alltså det här vanligaste att mycket och röda römber– –ja då blir det en kall och eh, snöig vinter. Men vi får se hur det blir den här vintern. Jag tycker det skulle vara skönt med lite snö i Stockholms trakten. <laughs> ja, det här var <coughs> allt för vår, i vår podd för den här gången. Och... Eh, Uppslaget till ämnen det tar vi med glädje emot ifrån er som lyssnar. Det har ju varit så i det här programmet i stort sett. Och, eh, skriv då till oss eh, under adress lyssna snabbla, folkminnespodden Och eh, Folkminnespodden kan vi göra tack vare att vi får ett ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Det är ett väldigt gammalt sällskap med en historia som är sträcker sig över 250 år tillbaka i tiden det grundades redan 1766.